طول ما عند باقين ذا اللبذه من لب كل دخل ذلك انت او لا في مؤولين ذوي المحباريين وغلين الغاليين سواء كان ذلك في ايمن او يهمنيا او خاردييا او متزلييا او مره الاول ذلك من بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وكاسره محمد صلى الله عليه وسلم فاذن الله تبارك وتعالى وبيك ويريت قلت صلى الله علشان باسمكم بوبيازو شني الله تبارك وتعالى مليما لنا سوجينا ذلك وبايسكم بوبيازو شني ذلك ليكمريتي كما قراي وسمان مليما غسفان وتعالى نما سنما بده زدو čer po uglavlju, znači, s očama, rekle smo, dopustanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, dozvoljeno sam dvije strbi i dvije krvi. Koji su to dvije krvi ili ko vidio? Džegarica jesla zana. je jesla zana. Dobro. Sljedeća poglavlja, odnosno poglavlja koju ćemo danas e, ubratiti, jeste poglavlja obdesu. I ono što je vezano, što je vezano za obdes. Pa tako, znate, I pa tako kaže pisac, sasminovo babo sifatir vuduh. Poglavlje o svojstvu osanikov sallalahu alaihi wa sallam abdestem. Znači, znate dobro Allah, onda ovako dobro da namaz čovjeka je neispravan sve dok ne uzme, uzme abdestem. Pa ovo prijedhodno, što je bilo govora vodama, vezano je za abdestem. Znači, zato što čovjek ne može abdestet s osim čistom, čistom vodom. Pisać je počeo sa govorom o načinu, o svojstvu Allahovu pustanika, svojstvu abdestu Allahovu pustanika sallalahu alayhi wa I tako če te naču hadiški imzbir kama. Hadiški imzbir kama se opisuje abdest Allahu pustanika sallalahu alayhi wa sallam. Besda se spomni je, koe je sustvarje u abdestu obaviza, koe je sustvarje u abdestu, koe pohvala. Međutim to je ono, što je odlika fikskih dijela, glede čega se trebaju učiti, izučavati fikska dijela, što nam se u fikku kaže, znači ta stvar je obaveza, ta stvar je mustahab, ta stvar je haram, ta stvar je tako i tako dalje. Pa je tako ovdje prvo pisat počeo da govori o svojstvu postanikova sallallahu aleyhi wa sallam abdest kako je izgleda postaniko sallallahu aleyhi wa sallam abdest, a zatim je ja spomenuo stvari koje su obaveze i koje nisu obaveze pri pri abdestu. Pa kaže uahuwa. A svojstvo posanika ovde što jeste, znači kako se čovjek obdesti, jeste sljedeći način. Kaže an niyatu arafa ala hadis hadas abil wudu lis salati wa nahwiha. Da čovjek zanjeti. Znaci da čovjek iznjeti abdest. Znaci da čovjek kada hoće da abdest, da zanjeti, da zanjeti uzimanje to jeste znači da skine sa sebe nečistoću. Međutim misli se ne u smislu najaseta nego حدثe što je suprotno da čovjek nema abdest ili da ima namjeru znači da uzme uh, abdest za namaz i slično namaz. Dakle znači, čovjek kada uzme abde, kada ima namjeru znači tog abdesta kada ima namjeru kada ima namjeru znači dovoljno je da ima namjeru uzmani abdesta. Znači ako bi uh, uzuo uh, abdest kako bi obavio namaz dozvoljeno je dozvoljeno je samo učini sve što čovjeku treba abdest znači učenje koji ana ovo ono i tako dalje znači za razlog zato što je bilo neki neki koji kažu ako čovjek uzme e, na primjer e, abdest za učenje Kur'ana nije mu dozvoljeno svaki dan obavljanje ljudi niti ispravno je, znači da čovjek kada namjer ima namjer da uzme abdest znači on tada ima ima abdest međutim mora imati namjeru za uzimanje za uzimanje abdesta ne može sada da, da kaže odu se nako da kažem oprati le da pa opere lice opere, opere ruke opere glavu i tako dalje. I onda da kaže kažem abdesne, znači mora, mora da čovjek ima namjeru, mora da čovjek ima namjeru uzimanja, uzimanja abdesta, uzimanja na abdese i to je znači od uslova, znači to je od uslova abdesta. Kaže od nigieto şart li jemi'a al a'mal min taharati wa ghayriha. -hari onda kaže pisat pisat se kao kaže nije tije preduslov za sva djela. To znači što I, i drugih djela. A radhi hadisi aposanika sallallahu aleyhi wa sallam innama l-a'malu bil niyatu, innama l-kullim, l-inma neva. Djela se cijenia prema namirama, i sako on čovjeku pripada ono, sako on čovjeku pripada ono, što je, je naumia. Každa summa kuulu bismillah, zato če čovjek kreć bismillah. Znači čovjek kaže bismillah, da či spravno da je poh Mada jedan broj loma je gore, smatruje, da je vajb, da je, da je vajb. Medjutim, ga čovjek ostavi bi je apsolutno ne ispravan, nego je samo, znači ostavi stvar koja je koja je važna. Međutim ispravno Allah naj bolje zna da je, znači da čovjek kaže bismillah da je pohvalno. Suma qulu bismillah. I yagsil fejhi thalatha i svoje ruke operati tri puta, znači svoje ruke do, znači svoje šake. Će oprati tri 3 puta. Ovo je također pohvalno. Znači ova radnja, znači također ova radnja je također pohvalna. Znači da uradi nije, nije, nije, nije obavezno. So, Što znači ako bi čovjek odma Ako bi čovjek odmah krenuo sa pranjem usta i nosa i lica bez pranja ruka, bilo bi spravo. Međutim, da opere išake prije uzimanja abdesta, ona je pohvalna. Zato što je tako došlo u sunnatu Allaho i Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Išake su te sa kojima uzimaš abdesta. Ako na nima bude neki nečisti, znači kako bi se ta nečist, odnosno ta prilavština, kako bi se ta prilavština skinula. Kaže je, thumma je tamagmadu wa jastančiku thalatan bi thalati gharafatin. Zatim će oprati usta i oprati nos 3 puta, 3 puta sa tri zahvatanja vode, sa tri zahvatanja, sa tri zahvatanja vode. Dakle, mazmada je pranje usta, a istinšak je pranje nosa. Ače da znate, pojeli da znam, zna, naći na arapskom termine, mazmada je pranje usta, a istinšak je pranje nosa. I čovjek kada bi opro samo jedan put bilo bi dovoljno. Bilo bi dovoljno. Kao i sve diove abdesta. Naci da opet najmanje, znači da opriješ znači jedan put. Međutim pohvalno je da operiš tri puta. Je poslanih sallallahu alaihi wasallam se Abdestio, nekad bio pro samo jedan put, nekad bio pro samo dva put, nekad bio pro tri puta. Međutim više od tri puta nije pravo. Naci nekad bi jedan put, nekad bi dva puta, a nekada bi tri puta. Je zato da brojule me kaže da je pohvalno da nekad da čovjek se kad se abdesti da učini samo jedan put, e Je popravno da nekada učini dva puta, a da popravno da nekada učini tri puta. Kako kako bi došao kako bi činio, kako bi se pavio za poslanika sallallahu alaihi wasallam i činio nakako kako je nekada to učinio Allahu poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Šta znači sa tri zahvatanja? Nati ispravno znači da kada zahvatiš, znači kada pet, znači da jedno tvoje zahvatanje, znači sa jednim imidje pranje usta i nosa. Sa znači sa drugim opet pranje usta i nosa i sa trećim opet pravnje usta i nosa. Evo je mišljenje spravnije. Ok, da broj ljome smatru da uzmeš prvo da zapereš usta tri puta, jedan put, dva put, tri put, pa nos tri puta. Međutim, ispravno je da, je da je jedan put, odmah usta i nos. Drugi put, odmah usta i nosa. Treći put, odmah, odmah usta i nosa. I e također, ispravno je mišljenje, Allah najbolje zna, ispravno je mišljenje, to je mišljenje kod imama Ahmeda, i to je ono što je odabrao šest sad, jeste da je pravnje usta i nosa obavezno pranje usta i nosa obavezno. Za razliku od jednog broja pranika koji smatraju da je pranje usta i nosa pohvalno, međutim i da je ono obavezno, da je ono, da je ono obavezno. Jođemo opet skrećemo pažnju kao i na pretonije stvari, znači dolje stvari gdje se u nama razešla. Znači nećeš ako dođe čovjek i kaže, "E šta ću ja raditi? Ti na primjer sada sa ubeđeniem da je obavezno pranje usta i nosa, dođe čovjek kaže, ja sam uzmo ovdes nisam usta i nos." Znači ako je smatrao, ako je bio takog i takog tako mišljenja, znači ideš u njega da obnovi se obdesiti ili obnovi sve namaze i tako dalje, znači zato što je to star obitan koji ima širina. Međutim, ti znači, se pridržavaš toga i kad područavaš ljude, znači kažeš im da je pranje usta i nosa, znači da je obavezno. Jer sad, znači, ne, neći, no, ne, ne, nema vremena, znači, dolazimo u dokazivanje obaveznosti, madmeda esnišaka, znači pranje usta i nosa, međutim, dokaza je zato što su oni sastavni dio lica, zato što su oni sastavni dio lica i zato što je po sanjih sallallahu aniju sallam uvijek to prakt za Zato što je poslaniselallahu alayhi wa sallam uvijek to praktikovao. Kaže: "Zume yagsilu wajhahu thalatha", znači čoprati svoj svoje, svoje lice tri puta. Dak će 3 puta, počekaj znači, da jedan put do dozvoljeno. Do Među dva put, tri puta znači kao i pred na sva. I granca, znači granca lica od akle, znači od mjesta od akle da da liče kosa, pa dole do znači do, do, do, do dna brade, znači do dna vrha brade. Znači to je Znači, granica lica vertikalno. Pranje, da kažem ovog vrata ispod što neki ljudi rade, znači, je stvar koja ne treba da se čini. Znači, čak je vrema spomenula da je pranje toga znači, pokuđeno ili da je pranje toga novotarija. Pranje toga novotarija, kao što smo spomenuli, anefijskih pravnice. Znači, šta? Znači, pranje vrata u smislu ovoga. Ovdje, znači, ne oko vrata vamo, znači, postoje ome koji su to aći znači, smatramo da treba međutim mislim da da se vrat da se vrat ne poteri. Međutim vrat ode u smislu ovoga, znači neki ljudi, znači pogotovo koji nemaju brade, znači neki ljudi papiru obode, obode da treba da se peri. Zašto? Zato što to što to nije lice, znači lice, dakle, znači od mjesta, odatle počinje kosa da, ni, da niče, pa do dna, do dna brade. To je vrat kako vrat kako. A horizontalno od znači uha od kraja uha do kraja uha. To je znači ono što se zove šta, što se zove, što se zove, što se zove lice. To je granca, to je granca, to je granца lica. Normalno čovjek koji ima bradu, znači čovjek koji ima bradu, ko ima bradu, ako ima bradu koja je da kažemo mala brada, znači koja je rijetka brada. Znači mora znači da, da opere lice, tako da, da voda dođe do kože. Znači da bude obijedeno i voda dođe do kože. Međutim znači ko ima veću bradu, znači dovoljno je da opere manštinu, znači da opere manštinu svoje, da manštinu svoje brade. A pohvalno je da provodi Znači, pohvalno, koju ima u bradu, znači da prođe prstima, da prođe prstima kroz bradu. To je granica lica. Kaže, wa jadejih ila ila milfaqajni thalata. Li pere svoje ruke do laktova tri puta. Znači, granica ruke koje oba se pere jeste, znači, od vrha prstiju pa do početka lakta. Pa do početka lakta. Znači, što znači sami lakat ulazi, što sami lakat ulazi, ulazi u to. Znači, to je granica čega? to je jedna salu ruka do iza do iza. Vodi da pominje da bro ljudi pravi veliku grešku. A to je što misli da ono njegovo pranje ruka šaka na početku odista, da mu je to dovoljno, da kasnije kada pere ruke, da je pere samo od šake pa pa, znači ne. Znači to je, to je znači neispravna, znači neispravna sva, znači nego zato što se pranje ruke, znači smatara od šake pa do pa do lakta. A ovo pranje tvojih šaka, rekli smo da je to obavezno i da je to obaška. Znači to je kao znači znači sar se čini na početku, kako bi se odstranila nečist na rukama i to je stvar koja je šta? To je stvar koja je pohvalna, koja je stvar pohvalna. Sar za čega? Sar za pranja ruke, kao ruke, znači gde ulazi šaka, znači što je obavezno, što je obavezno prilikom, što je obavezno prilikom abdesta. Kaže ovo yemsahunaasuhu min muqaddami ra'sihi ila qafaahu biyadayhi zuma y'iduhuma ila al-mahali alladhi bada minhu maratan wahida. Kaže zatim će potrati svoju, zatim će potrati glavu. Zatim će potrati svoju glavu i onda će uh, pisati kako se kako se potire glava. Naći uh, glava se potire tako što se počinje od početka. A uh, brata od početka glave. Znači potire se do kraja do kafahu kafahu yo dio. Znači potire se do kraja i onda se vrati kacito znači, je potpuno to je potpuno potiranje glavi glavi i ispravno je mišljenje da je obaveza potiranje cijele cijelog cijelog glave da je obaveza potiranje cijele glave za razliku od nekih instance pravnika kako su rekli da je obaveza da potare samo nekoliko dlaka okay. tačnije tri dlaka i više neke su rekli da potare četvrtinu da potare četvrt četvrtinu glave i tako dalje mada ono što je ispravno mišljenje Allah najbolje zna jeste da znači potare cijelu glavu obaveznost da e, čovjek potare učini mjese cijele glave. S tim što ovaj način koji sam pojasnio, to je pohvalno. Ako bi potreo na bilo koji način, potreo samo jedan put, bilo bi, bilo bi šta, bilo bi dovoljno. Bilo bi, bilo bi dovoljno. Međutim, nakon što, znači nakon što, nakon što potare glavu, onda će, e, e, evo, e, da, znači nakon što potare znači glavu, onda će potreti uši. Onda če potrati, onda če potrati uši. Međutim neku inađen če potrati uši, thumma jedoholu sebabatejhi fi udhunejhi va jemsahu bi ibahamejhi a dhahirahuma. A zatim če potrati uši, kako če potrati uši, tako što če, če dva ova prista, staviti svoje uši i palcom potrati vanjšdinu ušiju. Vanjšdinu, vanjšdinu ušiju. To je potiranje, to je potiranje ušiju. I ovdje kod ulame postoje razilaženje, znači da li, uzeti, da li će uzeti novu vodu ili neće uzeti novu vodu. To jest da li će kad potare glavu odma uzeti, odma potrati uši ili će kad potare glavu upet smokriti svoje ruke pa potrati uši, znači to kod ulame, to, to kod ulame postoje dva mišljenja. Ono što je da broše i saadi, to nije spomenuo ovdje u ovom svom dijelu, Jeste da neće uzimati novu vodu, zato što postoji hadis u kojem se kaže da je postanik uzil novu vodu za svoje uši, kaže da rad toga što u tom hadisu postoji, postoji slabost. Nego, znači, kad potre glavu, odmah će potreti Međutim i da uzme novu vodu, inša Allah ta'ala, da u tome nema zapreke. A zatim će oprati svoje noge znači do iznad do iznad članaka tri puta tri puta znači tri puta znači kao što je pohvalno rekli smo znači sve ove stvari da čovjek učini jedan put ono je ono ispravno i onda lako novoga znači nakon ovoga opisa abdesta kaže je namusama smil wa hada akmalu alwudu'i alladhi fa'alahu an-nabi sallallahu alayhi wa ovo je najpotpuniji abdest koji je učinio poslaniki sallallahu sallallahu alayhi wa sallam Noda je spomenu nakon toga, š ta je obobaavezza v smu tomi. Kaže uvol fardu mi velike. a jakoko si namarrla tenu achyda, nači farz odnos obza o sm tomi jestste do perej put. Jedan put je najmanja granica, najmanja granca pranje. Zznači do perej je dan put na či tomu oboez. Doperej dva dva put pohvam. Doper 3 put pohvam jela ko sam znači da jedan broj elemeni kaže da je sunnet da nekada čovjek učini to jedan put, a nekada učini dva puta, a nekada učini tri puta. Međutim, mimo tri puta da čini ne ne. Jer čak ima hadis u kojem poslanik pa sallallahu alejhi ve selleme kaže ko iznad tri puta učini pa kad fakat tadda ta wa zalam, one prešao granicu i učini, učinio je učinio napravdu. Zašto? Znaci to je to je velika mudrost. Znaci da se zabranjuje da čovjek učini više od tri puta zato što ima ljudi kojima ime svese opet, znači opet sve se prilikom abdesta, pa kad opere ruge i kaže, joj, jel mi voda dotakla ovo, joj, jel mi voda dotakla ovo, joj, jel mi voda dotakla uzmi jedan put, razumiješ, i dovoljno. Znači čak kad bi pogledali kolčinu, količinu sa kojoj mi je dozvoljeno, sa kojoj mi je dozvoljeno da se uzme voda, vidim li da je po sanih sallallahu aleyhi wa sallam uzimao abdest anč, a, a, a obse, sa muddom, znači sa muddom, a kupao bi se sa sa'om. Šta je mudio oneliko voda je koliko može da U tvojje șapki. As saaječe triputa toliko.ci če triputačeribu puta, Naci caree nebi sal Allah on o se mimie te odda u bil muddi, otesil uubi saara, post care instalate o sana bis abdetie sa muddom a acu pobi se să saă. sadă a poșajte ce că do te ku poкšajte de saddetitte sedni muddom.vilke să ceșom să ceș o mod. kako to nako či sepitaati to je tako za to što je pranje, Naci pranje uda je jeste znači da, da, da tako kažem da uzmeš vodu i da vodu upustiš na taj na taj ud znači da potakne voda po tom udu znači ne potsirno nego da potakne malo da poteče malo po tom udu ostalo da kako se kaže da kažem da da da, da, da znači to to se smatra to se smatra pranjem dok je potiranje da mokrom mokrom rukom određeni ud određeni ud potareš Međutim znači kad bi uzo razumiješ vode na primjer samo da perem pereš nogu uzmeš na znači vode uzmeš vode malo i prospeš prospeš po nozi znači bitno je da voda padne da voda padne i da se prospej da kaže pa ostalo da potareš znači to se smatra to se smatra pranjem i to je raz, kada znate znači između pranja između pranja i potaranja i nakon novogaje će vam biti jasno znači kako kako je moguće da se čovjek obdesti kakoj je moguće da se čovjek obvesti sa tolišno sa tolišno Zatim obaveza u samo tome kaže enni yurattibaha ala ma zekerellahu taala fi qoulih da čovjek to čini redoslijedom. Nađi da čovjek čini redoslijedom. Šta znači da čini redoslijedom? Da znači će da opere usta i nos da opere znači da opere prvo lice, pa da opere ruke, da potere nogu, pa da da opere glavu, pa da opere noge. Nač je da rade od prvu perje noge, pa onda potere glavu i tako dalje, nego da čini to, nego da čini to redoslijedom. Nač je redoslijed prilikom uzimanja abdesta je obavezno. Je obavezna je obavezna stvar. I na kraju što je spomenuo još i, znači, da je obaveza prilikom abdesta ella yafsilu baynahuma bifasilin tawilin urfa bihaysu yenbani ba'duhu bihaysu ajwa bi haythu yanbani ba'd bi haythu yanbani ba'dahu ala ba'd wa hada kullu ma ishturitat lahu a to je da kada abdestiš da ne velike presta da nebude velike pauze uzu u abdesta znači da nebude velike pauze šta znači velike pauze znači velike pauze u pranju udova znači da nebude da sad opereš ruke i lice I onda staneš i nakon jednog određenog vremena potareš, potareš glavu. Nego Lema je rekla znači, da može da bude kratko. Šta znači kratko? Znači da se ne osuši prethodni ud. Znači ako bi se naprimer desilo čovjek s abdesti i zazvani telefon, znači i čovjek se javi, rekne, ej, zvini, demena zove kasnije, razumiješ? Spusti slušalicu, nastavi dalje, razumiješ da se abdesti, nema zaprike. Nema, nema zaprike u svemu tome. Mada znači da taki stvari, Znači, ne bi, ne bi čovjek trebao, znači, ne treba da prekida ne, ne treba da prekida i bade. Međutim, kažem, ako bi se, ako bi se desilo. Ako bi se, ako bi se desilo. Dobro, ovo je, znači, što je vezano s abdest i stvari koje su, znači, stvari koje su obavezne, koje su obavezne prilikom, znači, stvari koje su obavezne prilikom, prilikom abdesta. Sljedeće pi, poglavlje koje je pisao spomenuo, da vam sa lađe lešanu, smjelo je jeste, Naći što je spomeno vezano za jeste al-mas'h 'ala al-khuffayn wal znači je činjenje mas'ha po mestvama i po zavojima. Da je činjenje po mestvama i po zavojima. Naći odma da kažem da u u fikhu kada spomeni mas'h, e, spomeni izras 'ala al-khuffayn po mestvama. Naći to da vam odma kažem nisu današnje čarape. Naći to nisu današnje čarpe Mađutim znači, kod ulame je došlo do, da kažemo, pitanja i do razilaženja, da li je dozvoljeno uzmanje mesha po današnjem, ponome što se zove, što se danas, što ljudi nazivaju čarpe, no što su danas kod nas čarpe. Lijeprije kod ljudi nizu takve, takve čarape, takve čarape bila. Znači ovdje kod ulame postoje razilaženje, jedan broj ulame ne dozvoljava, jedan broj ulame, jedan broj ulame dozvoljava. Uglavnom, u savrmenu ulame, znači še i bit vazu sa imena, drugi su dozvol čarapama na osnovu hadisa koji kojima se spomenu da su uzmali mes po čarapama znači je koristili nekada koristilo so su nekada čarape međutim čini mi se da su koristile se mesta znači su bile da u kojima se čak moglo i nekada i hodati e, međutim učenjaci od ulama jer kuasa da je bil bas ši musimin alban i drugi dozvoljavaju činjenje mesa po čarapama na osnovu na osnovu hadisa gdje smatraju da se to da to podrazumjeva čarape kakvogot kakvogot one bile međutim ulama kada spomeni znači spomeni meso po mestvama wa ala al-jabeera'i znači po znači mes po znači zavoju kada čovjek ima ram kao što će kao što će doći kaže fa in kana 'alayhi khuffani wa nahhu huma masaha 'alayhima in sha' kaže ako čovjek bude imao mestve znači bude imao mestve na sebi kaže wa nahhu huma islishna nima kaže učinče će mes po njima ako tjedni znači ako tjedni znači to nije svar, koja je obavezna nego je to olakšica olakšice, olakšice čovjeku. I zato da je je spomjenila da poslanik sallallahu alejhi ve sellem čini ona kako mu je bilo lakše. Ako je bio bosen uga, oprobi, oprobi, ako bi imao na sebi mjesto, učinio bi mes, učinio bi mes s onim. Među tim, znači mes činianje mesha znači ograničen. Znači ne može čovjek da kažemo mu kada u pitanju mesah, znači, da ga čini onoliko koliko hoće. Nego, znači on je ograničen činjenje njegovo je ograničeno okaže jaumen i lila za mukim i tri dana i noći za musafir kajdan i noć za osobu koja je mukim mukim osoba koja ni musafir i kaže tri dana i tri noći za osobu koja je dana i tri noći za osobu koja je musafir koja je musafir znači ja sam sada kod kuće hoću da činim mesec znači uslov je kao što će doći kasnije da, da sam da sam obuko znači da sam to ko, na Ja sam na samo bukona abdest. I hoću sada, sada da učinim mesopotume. Znači obuko sam obuko sam mestve na abdest. I znači izgubio sam abdest i hoću da sada da sada uzmem. Znači uzmem abdest i potarem i potarem prvi put, znači računa, računanje mesha, hoću znači hoću sada kodulemi, da se vrat ispravno misliti kod ulame, da računanje je mesha počinje od onog momenta kada si prvi put potropanjem po pod nekom momenta kada se prvi put potro potropo njima znači abdestio se uzo se abdest obukosim estve izgubio se abdest abdestio si se i potrosi prvi put kada se učinio mes po njima od tada počinje da se računa I imaš 24 24 24 sata forije da činiš da činiš meso to je prvi put znači to je granica kada počin da se računa mes dok mu safir može tri 3 puta toliko, znači 24, 24, 24. Znači olakšnica, znači to je olakšnica za Musafira. Zašto je? Zato što je Musafir, kada je Musafir? Znači njemu je teže, njemu je teže da šta? Njemu je teže da skida nego osobi koja je, nego osobi koja je kod kući. I sada je ovdje spomenu, znači pisac je ovdje spomenuo dva šarta, znači koja su vezana za mes, znači po mestvama, ili da kažemo čarapama, kod onoj ovome koja je dozvoljava mes po čarapama, al to ybi shart an yalbisahuma ala tahara wala yamsahahuma illa, illa wala yamsahahuma illa fil hadas al asghar znači naci, naci, da obuče znači stoču što znači znači stoču znači da bude obučena na abdest ne znači čovjek obuče čarape i lo buče ili ne znam šta međutim nije imao nije prijednu imao abdest ne nego je uslov da šta da bude da je obučena abdest to je prva stvar druga stvar da to učini kada je u pitanju abdest Znači ne, znači ne može činiti kada je u pitanju gusul. Znači naprimer da čovjek ima da je uzo abdest pa obukao, da kažemo, mestve. I onda se, da kažem, od džunu pio i onda hoće da se okupa i kaže, kupat ću se osim noga, na, na, noge ću, na noge ću potreti mest. Znači ne, znači mes je samo vezan kada je u pitanju, kada je u pitanju abdest. Znači mest po mestvama ili čarapama, znači samo kada je u pitanju, samo kada je u pitanju abdest, samo kada je u pitanju abdest i pod uslovom da bude, pod uslovom da bude naš obučeno, naš što znači što ću. Ovo je za razliku, ovo što će doći za razuku od znači zaboja. Kad znači, će za zaboj su ova dva uslova na usklađavaju. Na kakav se desi na primjer da čovjek bude povrijeđen, pa mu bude ruka ona na primjer, da kažem slomljena pa mu bude stavljena na u, u, u gips ili umatana, znači nije uslov da bude šta, da čovjek bude tada pod abdestom. Nije uslov da bude pod abdestom. Niti cince ti samo mes ako apde stara te nego cin ce i radi apde sta radi kusur nacito ce to ce to ce dobro i ona pjesa spomenu nacito dokas dokas toga kaze wa anas marfu'a anas ibn anas ibn pasnik sallallahu alaihi wasallam Kada se nek od vas abdesti i obuće mestve, neka čini mest po njima i neka klanja u njima. I neka i da osim radi džanabeta. To jeste osim radi džanopluka. Znači osoba radi džanopluka znači ne može da počini mest po, po čanapama. Onda kaže pisac hadisi zabilježe hakim i hadis je vjerodostojan. Hadis je vjerodostojan. Dobro. Dalje, sredjeću stvar, znači nako želim dobrati te pržnju, dobro zato što mi dogo često pitaju pa ovo ovo je, ovo je mesela znači kod ljudi da kažem često pitalo, a dao svako dobro, znači razumijete i pojasnite. Jer ljudi dosta znači dosta se dešava da ljudi radi svog neznanja postavljaju postavljaju namaz. Pogotovo ljudi koji su bolesni. Znači veliki broj ljudi koji su bolesni, znači ostavljaju namaz zato što ne poznaju propise, znači kako se bolesni kako da ili kako bolesnik uh, uzima uh, kako se bolesnik kupa, to jest da se kupat, ne mora se kupat, kako na, kako bolesnik liječi i tako dalje i tako dalje. Znači to je bitno sad, to je bitno sad da znam. Sada sljedeće što će spomenuti pisac jeste znači što je vezano mes, odnosno potjeranje po, potjeranje po čemu? Potjeranje po zavoju, potjeranje po zavoju. Znači džebira ono što se stavi radi radi bolesti, radi rani. Znači svejedno bio zavoj ili bilo šta ili ili ili bilo i bilo da se على o gipsu ili على to bi. Kaže pa in kana ala a'da i wuduhi jabiratu ala kasrin au dawa'u ala jurhin wa yaduruhu alghsul masahu bilma'i fil hadasi alakbari wal asghari hatta yabra. Kaže ako na čovjeku mu a kaže štetimo pranje onda će to učin, onda će to potrati potrati vodu sa jedno dali se radilo sa jedno dali se radilo znači o velikoj il malo mal malom hadesu odnosno nečistoći znači, sa jedno dali se radilo o znači da treba čovjek da se gasuli ili se radilo da čovjek treba da uzme da čovjek da uzme abdest međutim brate pažnju sada ovde znači sada ovde znači postoji pojašnjenje i ovo pojašnjenje želim da dobro zapamtite Naci ako se desi ako se desi da čovjek ima ranu ili lom i da, da je to da je povezam, da je to svezano. Naci da imaš ranu, znači na koju imaš, na koju imaš zavoj. Prva zar zavoj znači da zavoj bude stavljen samo naliko koliko je potrebno. Naci koliko je potrebno, znači da ne bude sada pretjerano stavljan i da bude zamijenjeno što nije potrebno da se zavije, nego shodno, znači shodno potrebi, znači da ne prelazi granicu da ne prelazi k rancu potrebe. Ako čovjek ima ranu, na kojoj ima zavoj, ili ima gips, onda će se abdestiti, a to mjesto, znači to mjesto na ranu, znači mjesto koje je na, od Udova abdest, to mjesto će samo potratiti. Znači mokrom rukom učiniti mes po njemu. Učiniti mes po njemu. Jel ja vam jasno ovo, znači učiniti mes po njemu. Znači ovo je, ako je šta? Ako je? Znači, svezano. Ako postoji, ako postoji zavod. To je prva stvara. Druga stvara, ako se desi, da čovjek ima ranu koja je otvorena rana. Nije, nije svezana. Znači, nije zavijena. Znači, čovjek ima otvorenu ranu. U tom slučaju, kad ima takvu ranu, gledamo. Ako može čovjek nekako da opere, znači, da opere pa makar malo. Jer ne ponakada rane mogu biti znači, da nisu toliko, da kažem, bolni, ili da im škodi voda. Znači, ako može da opere, Ako ne može da opere, međutim može da učine mjese po njoj, onda će je potrati. Znači ako mu ne vodi da potare, onda će potrati. Znači ako ima otvorenu ranu, međutim može da je opere, pot će. Ako ne može da je opere, međutim može da je potare mokrom rukom, onda će potrati mokrom rukom. I to mu je ispravo. I to mu je ispravo. I treća solucija, treća varijanta, ovo želim da je dobro zapamite, Jeste ako ima čovjek otvorenu ranu, međutim ne može niti da je opere, niti da učini mesto po njom. Niti, niti da je opere, niti da potere po njom. Šta će u tom slučaju rati? U tom slučaju neće dirati nikako. U tom slučaju neće dirati nikako. Međutim, nakon što uzme abdest, onda će uzeti jem mum. Nakon što uzme abdest, onda će uzeti jem mum. A uzmanje jem muma će doći. Znači u tom slučaju će čovjek spojiti uzmanje abdesta i uzmanje jem muma. Znači, uzma, kada će čovjek spojiti između uzmanje abdesta i uzmanje te emuma? Znači, kada je rana otvorana i znači, kada ne može niti da otvori, niti da, niti da potare, niti da potare po njom. E sada ovdje, obratite pažnju, znači, kada je u pitanju mes po, da kažemo, po mestvama i mes po rani, mes po zavoju, koje su koje su dva razlike koje su razlike izvođu njih? Jese ograničena znači za ovaj prvo, znači, ovo je ograničeno. Znači mes pomesama je ograničen. Jedan dan za onu osobu koja nije musafir, a tri dana i tri noći koja je musafir, to je danas. Druga razlika. Znači kada opitano rana nije uslov da se to da je zabjerno, znači za ovo je daje na čistoć. Znači to nije uslov da je na nečistoć. Zatim sljedeća stvar Sledeća stvar. Nači mes, pomes, ama ekle da je vezano samo za način za uzimanje abdesta. Međutim, mes po rani, odnosno mes po zavu vezano za abdest i za iza gusulisto tako. nači ako čovjek ima potrebu da se gusuli i gasulise, ima zavu, onda će, znači pa će Isto kao što to čini kada čini kada čini prilkom, kada čini prilkom abdesta. Još jedna sar postoje koje da pisat spomenu na kraju. Každa u sifatu mesha lehuffajni. Znači, način činjenja mesha po mestvama jeste en nemceha ekthera dhahirihima. Da učini mesh po večini vanjskih mestvi. Znači, što znači po, po večini vanjskih? Znači, sada, kako se čini mes po nogama? Znači, čini se, znači, pošto po, po, po vrhu noge potarješ. Znači, da po... Po vrhu noge, znači nije uslov da cijelu nogu da cijelu nogu poteraš, nego samo po većini, znači gornjeg dijela dijela noge. Mađutim kada činiš mes po, uh, po, po zavoju, onda je uslov da sav taj zavoj, da sav taj zavoj šta potareš, da sam taj zavoj pa u amma al-jami' jabira fimsah ala jami'iha. A kaže što se tiče zavoja, onda mora da učini mes po cijelom tom zavoju. Na primjer, imam sada kako se kaže Čovjek ima, na primer, gips na cijeloj ruci. Znači, neće samo jedan dio toga, kao što je slučaj sa meslom. Meslama, nego cijeli taj zavoj mora, mora da šta? Mora da potare, mora da potare. Jel'o vam ovo jasno? Dobro. Kaže Babu na ovakvaj delov duh. Sljedeće što je pisa spomenuo, jeste poglavnje u stvarima koji kvare abdest. Koji kvare, koji kvare abdest. Znači, raz ću mu uzeti malo više mene ju Sari kaže neće može to na eh tahvis završili znači sve što je vezano za abdest kaže koje su so to stvari koje kvar abdest znači znate da postoje stvari koji kvar abdest koje su to kaže baba nama kad je u vodu znači Sari koji kvar abdest wohija ja da se počo da na kaže prvo al kharij min al sabilein mutlaqa kaže se ono što izađe na dva otvora znači sve ono što izađe na dva otvora znači to je sve ono što na dva otvora to kvari abdest, to pari to kvari abdest i sve je to neđaset osim jedne stvari. Koje stvari? Osim spermi. Znači sve što je na jedan od dva otvora, znači to kvari abdest i osnova je za to da je neđaset osim sperme, znači sperma je čista. Sperma je čista i reksimo da je to ispravno mišljenje kod učenjaka, da je to mišljenje šafija i hanbelija. Na osnovu hadisa, posanika sallallahu mariju vasallam, znači da bi to samo, znači, nam se to samo a skidalo, znači strugalo. Je da je neđaset, onda bi bilo obavezno, onda bi bilo obavezno da se da se peri. I, znači, pod ovaj govor ulazi da kažemo, a ovo ćemo opet uh, pitanje spomenuti, kad budemo govorili o hajzu i nifasu, znači što žene mnogo pitaju, a to je pitanje bijelog pranja. Znači, zato što postoje neki kažu da bijelog pranja čak nekva rabde slikaku. Neki kažu da kvari abdest, međutim da nije nečist. Međutim, o, o, o mišljenju što se meni čini, što je mišljenje i odabro je ga veliki broj elemeni, ko što je še baz i drugi, znači jeste, znači da je bijelo opranje, znači da kvari abdest i da je nečist. Da je bijelo pranje. da kvari abdest i da je to da je to nečist. Zatim sledeću stvaru koju še je spomenuo, kao stvar koja kvari abdest, međutim ovdje še je to spomenuo, međutim, posle toga, toga se povratio od ovog mišljenja. Nakon što je napisao menhađu salikin, napravio je, tako da kažeme, promjene u onakim mišljenima. I to je, znači, bio adet običaj u Lama, znači da je u Lama znala, da ima mnogo godine jedno mišljenje, pa da posle toga promjenite svoje mišljenje. Pa oda kaže ovo demul kefir, kaže i mnogo krvi, znači šir je smatro, da mnogo krvi kada istekne, znači da ono kvarje abdest, međutim ispravno je mišljenje, da se što izađe iz čovjeka na da ono što izađe iz čovjekovog tijela znači od krvi od gnoja i tako dalje znači da to ne kvarja blood znači to je mišljenje to je mišljenje koji je ispravan znači čovjek ako potekne krv znači ispravno je da ne kvarja blood ako ima oleme koji smatra da pod sali krvi kvarja blood mogu ti mis pravo mišljenje da krv da krv ne kvari da nekvari kaže uzawal al-aql bi nomin au ghayrihi znači ako čovjek kaže izgubio razum sa snom ili sa nečim drugim znači ako bi sedio čovjek padne u nesvijest jel da zaspe, znači to su stvari, znači koje sa kojima čovjek gubi abdest. znači da čovjek ostane bez razuma. Bilo da se radilo u smislu da zaspe, jel da padne u nesvijest, znači to je nešto sa kojim čovjek šta? Znači čovjek gubi gubi aps. S tim što se ovdje izuzima onaj da kažemo lahki sam, znači ono malo kada čovjek ono ono drevni, znači to načkari, to nekvari aps. Jer se prenosi da da su so ashabi da bi spavali, i da bi ustali da plađaju, a da se ne bi apstele. Voju ti to se misli kada bi čekali namaz i kada bi uno malo kada bi malo zaspali. Načim ono san koji nije, ko što kaželema mustagraq, koji nije dubok i san, koji znači, nekvari, je san koji nekvari ne abdest. Voju ti pitanje koji je to san koji nekvari abdest posle dosta dosta mislili kod islamskih učataka, ma, ma da znači hoću da samo da je ispravno, znači, da je to san koji nije dubok. Načim ono malo san kada čovjek malo zaspi, znači ispravno da to nekvari abdest. Sledeći časo što je šei je spomenu jeste во акло лахма лезур лејдени девног месеца јево мишљење код имама Ахмеда унда јеско месеме ачатоје да је дени девног месеца квари да квари да квари због тога мовај свакоје код нас значи није много раши и нема значи нема велике да кажемо најпотребе за ово сам мојту не знате значи да код имама Ахмеда једен једевног месеца квари апдејту мојту код други улеме не квари сједи а саше и пи се doticanje žene sa strasšću znači da čovjek dotakne ženu sa strasšću da to kvarija abdest. Je ovo je takođe mišljenje Imam Ahmeda. Mada ispravno mišljenje je da doticanje žene ne kvari abdest, ne kvari abdest. Sadok reakcijom doticanje žene sa strasšću ne izađe nešto, znači sa čovjekovog polnog organa kao što je na primjer mezi. Mađutim da čovjek dotakne ženu bilo sa strasti, bilo bez strasti, znači ispravno je da da to ne kvari, da ne kvari abdest. To je mišljenje ispravno da broj gajš ibn Baaz, rahmetullahi, i veliki broj, veliki broj savremene ulemi. Mada kod islamskih pravnika postoje mišljenja, kod jedni, kao što je kod šafija, kažu da čovjek dotakne, samo da dotakne ženu, znači sa strašću ili bez strasti, dakle da se kvari abdest, kod imama Mahmeda znači da dotakne ženu Majte, pravne, dot sa strašću, kvari abdest, međutim ispravno je dotacanje žene sa strašću ili bez strasti, da ne kvari da ne kvari abdest, ne je to je kao što je rekao da brojš ibn Baaz i drugi broj ulami nie Sde češte to spomeno ih i to je također kođermesela, kdje se posee toga povrati o toga este ootavsilul mejit. Da gasul mejjite. Da kada gasul išmejita, da je to svar koje kvari abd medđutim isprav da nekvari abdest. na č napote, nači ispravme je da nekvarii da nekvari abdest. Togo samo je pohvalu, daradada čoek gasli mejita da se abdesti. Kaže var ridde alla NASAsa ču toga i naci sde ce svartvari abdste riddet. Ota ništa, dvjerina udobila da čovjek počini djela kufra i da se vrati odma, kaže, istaghfara ola ili vraća se lanači. znači to nije počinio djelo kufra, je, znači pokvarilo, pokvarilo njegov, pokvarilo njegov abdes zato što redat znači poništava sva, poništava sva djela. Allahu te barekutaala otoga, Allahu te barekutaala otoga sečuba. Zatim šejh mu sallallahu alajhi ve sellem znači spomenu, znači, dokaze koji puču na nešto od ovoga prethodnog. A to je da je rekao li qavlihi ta'ala, avdja ahadu minkum inal ghaidu, avla mestu nisa. Kaže, il nek od vas dođe iz ghaidu, znači, mjesto obavljanja luge. Znači, što ubučuje, da se ono što izađe na jedan od dva otvora, da to šta? Da to, da to kvari abdest. Avla mestu mun nisa, dotaknete žena. Međutimo, da doticanje žena misli se na polni odnos i na nešto, što je ili il, il na nešto što je vezano za džonopluk. كاجا وسئل النبي صلى الله عليه وسلم يوبيت النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضع من نحوم القبل فقال نعم لأن صلى الله عليه وسلم يوبيت أن دالك مسابدستي نكون يديني ديب نغميسة بركو ده نحن читائي حديث إذا بلجيو إمام مسلم إمام مسلم وصوم وصوم صحيح كاجا وقال في الخفين إركو إذا خفين نحن إذا ولكن من غائط وبول ونوم ونوم dovahu nesai i tmeledi i وصححه ila koja je mestna na će je skinuti radi velike ili male nužde i radi sna znači što znači da san ovo je spomeno Adi Račaga zato što je sam taj koji kvari koji kvari abdus dobro stvari koji kvari abdus da ponovimo koje su stvari a čirek smo dodali ma stvari koji še je spomeno znači potom posle se povratio od toga. a to je znači izlaza krvi i gasul meeta znači ispravno je da ovo da ve dvije stvari da ve dvije stvari šta nekvari, znači kaže da je također ispravno da dodti seanje žene sa strašću, nekvari, nekvari aps. Što znači da ono što ostaje, što kvari ovdes ti sva? Dak, znači izlaza ono sve što je ono izađe na jedan od dva otvora. Načupčanto što izađe na jedan od dva otvora i da i sve to neđaset osim spermi. Zatim da čovjek izgubi razum, da čovjek izgubi razum, zatim jedenje, zatim jedenje devi nog mesa i zatim riddet, da nas Allah ta baraka ta'ala toga sačupa. I ovdje je še ispomenuo jednu stvari, ja se zaboravio da ispomenem, a to je u mesul farđi, i doticanje polnog organa. Znači ispravno je mišljenje da doticanje polnog organa kvari abdest. Da doticanje polnog organa kvari abdest. Svejedno, da li bilo sa strašću ili bez strasti. Da bilo sa strašću ili bez strasti. I ovdje po ovom pitanju, kod istanškućanka postoji, da kažemo, više mišljenja i dokaza, Mađu tema nomiše što mi se čini ispravnim jeste znači da je dodotak ne svoj polni organ abdest svedno da se radilo sa strasno ili bestrasti, jer našo hadis od sunegah sallallahu alejhi ve sellem dikaže men masa zekre felyetowadda kodotak ne svoj polni organ neka se kodotak ne polni polni organ neka se abdesti neka se a Allah Allah naj bolje zna sad to što nam je ostalo znači pri samog govora namazu jeste znači, poglavlja o gusulu, poglavlja o tajammumu i poglavlja o hajzu, poglavlja o hajzu i nifasu. I šala i tala ta da ćemo sljedeće srednice, ova tri poglavlja, završiti. S tim što za kraj znači, napominjem vam i kažem znači, da od stvari koje su pohvalne, Allah na svako dobro, jeste da čovjek uvijek bude pod abdestom. Znači da se čovjek trudi, da gleda, da uvijek bude pod abdestom, pogotovo prije spavanja. Pogotovo, pogotovo prije spavanja znači da trudi se i da gleda da čovjek bude uvijek podobnistan, pogotovo prije spavanja. I druga stvar jeste, Allah vam da u svakog znači da ove stvari kao i prijateljno vam da naučite, da znate i da drugima prenosite. Jer sami kroz ovo vidite koliko ljudi prave grešaka kada su u osnovne stvari, osnovne stvari za namaz, osnovne stvari za, znači za, za čistoću i tako dalje. Molim Allah, tabarakot ta'ala dan es esmiluje da nam oprosti da nas učini da nas učini da nismo krivon subhana taala uz zadovoljje nas sljedeće naše predavanje inshallah taala u ponedjeljak međutim u 6 sati ponedjeljak u 6 sati sallallahu ale muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam taslima katira ani ana ala kitab wa sunna wa ala manhaj salaf salih